A Máté írása szerint való Szent Evangélium 13. fejezet Azon a napon kimenvéni Jézus a házból, leüle a tenger mellett, és nagy sokaság gyülekezék ő hozzá annyira, hogy ő a hajóba méne leülni, az egész sokaság pedig a parton áll vala. És sokat beszélenék nékik példázatokban, mondván, ímé kiméne a magvető vetni, és amikor ő vet vala, némely maga az útférre esék, és eljövén a madarak elkapdosák azt, némely pedig a köves helyre esik, ahol nem sok földje vala, és hamar kikele, mivel hogy nem valamién a földben. De mikor a nap felkelt, elsüle, és mivel hogy gyökere nem vala, elszáradott, némely pedig a tövisek közé esék, és a tövisek felnevekedvén megfolytják azt, némely pedig a jó földbe esik, és gyümölcsöt terme, némely száz annyit, Némely hatvan annyit, némely pedig 30 annyit. Akinek van füle a hallásra, hallja. A tanítványok pedig menvén, mondának néki. Miért szól a példázatokban? Ő pedig felelvén, nékik. Mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait. Ezeknek pedig nem adatot meg. Mert akinek van, annak adatik és bővölködik. De akinek nincs, az is elvétetik tőle, amilyen van. Azért szólok velük példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, sem nem értenek. És beteljesedik rajtok Ézsaiás övendőlése, amely ezt mondja. Halván halljatok, és ne értsetek, és látván lássatok, és ne ismerjetek. Mert megkövéredett enépnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behúnyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel,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 de a világnak gondja és a gazdagságnak családsága elfolytja az igét, és gyümölcsöt nem terem. Amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti az igét, aki gyümölcsöt is terem, és terem némely százannyit, annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harminc annyit. Más példázatot is adott eléjük, mondván, hasonlatosan a ország országa az emberhez, aki az ő földébe jó magot vetett. De mikor az emberek alusznak vala, eléve az ő ellensége, és konkolyt vete a búza közé és elméne. Mikor pedig felnevekedék a vetés és gyümölcsöt terme, akkor meglátszék a konkoly is. A gazda szolgái pedig erőállván mondának néki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél le a te földedbe, honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondanéki, Valamely ellenség cselekedte azt, a szolgák pedig mondának néki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 Más példázatot is adott eléjük, mondván, hasonlatos a mennyeknek országa a mustármakhoz, amelyet vévén az ember elvete az ő mezeében, amely kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb a veteményeknél és fává lesz, annyira, hogy rászállanak az égi madarak és fészket raknak ágain. Más példázatot is mondott nékik, hasonlatos a mennyeknek országa a kovászhoz, Amelyet vévén az asszony három érce liszbe elegyíte, míg nem az egész megkele. Mind ezeket példázatokban mondá Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem szól a nékik. Hogy beteljék, amit a próféta szólott, mondván. Megnyitom az én számot példázatokra, és kitárom, amik e világ alapítása óta rejtve valának. Ekkor elbocsátván a sokaságot beméne Jézus a házba és az ő tanítványai hozzámenének, mondván. Magyarázd meg nékünk a szántóföld konkolyáról való példázatot. Ő pedig felelvén mondanékik. Aki a jó magot veti, az az embernek fia. A szántóföld pedig a világ. A jó mag az Istenországának fiai. A konkoly pedig a gonosznak fiai. Az ellenség pedig, aki a konkolyt vetette, az ördög. Az aratás pedig a világ vége. Az aratók pedig az angyalok amiképpen azért összegyűjtik a konkóit és megégetik, aképpen lesz a világnak végén. Az embernek fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, akik gonoszságot cselekszenek, és bevetik őket a tüzes kemencébe, ott lészen sírás és fogcsikorgatás, akkor az igazak fénydenek, mint a nap, az ő atyoknak országában, akinek van füle a hallásra, hallja. Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember, elrejté azt, és afelet való örömében elmegy, és eladván mindenét, amilyen van, megveszi azt a szántóföldet. Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöt keres, aki találván egy drága gyöngyre, elméne, és mindenét eladván, amilyen volt, megvevé azt.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 és hazájába érve tanítja vala őket az ő zsinagógájukban annyira, hogy álmélkodnak, és ezt mondják vala. Honnét van ebben ez a bölcsesség és az erők? Nem ezé Amaz ácsmesternek fia? Nem az ő anyját hívják én Máriának, és az ő testvéreit Jakabnak, Józsénak, Simonnak és Júdásnak? És az ő nő testvérei is nem mind minálunk nálunk vannak-é? Honnan vannak tehát ennél mindezek? és megbotránkoznak vala ő benne, Jézus pedig mondanékik, nincsen próféta tisztesség nélkül, hanem csak az ő hazájában és házában, nem is tőn ott sok csodát az ő hitetlenségök miatt.